وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنَ داده این اللہ جللال هو بالکفر ذکر گئی مخینات دی کفریات آه آل اللہ تلا بیان او مخینات دی کفریات کیا اللہ ہوئی چی دی پیو غذب اختو تورات بانی کفر کاؤ مدفاس اپ دل عذب بانی اختشو فا قرآنیم کفر شروع کاؤ یدی آیت کم دا غم ذکر گئی ن الله فرمایو اذا قيل لهم باغوا جديد تو وليش امنوا بما انزل الله کمشه چې الله نازل کړی قرآن نه باغی ایمان دار ندی په جواب کې څه ونه قالوا نؤمن بما انزل ایمان لرو په آ تور باندې انزلاله نه چې کوم په موږ نازل کړی شوی او يؤمنون بما وراءه او كفرتوا الذين قالوا مطلب داشت چه قرآن نمانو که قرآن کو فرقو او صرف پخپل کتاب بانده اغا ایمان لگ او دا یہود چیدی دادر شدت پسند دنی پا بده و تولی پا قرآن ایمان نارن او پا ایمان نارن و اس کم تورا چه پا نازل شگره انا پا آگه ایمان لگ لده و جه کم یہودیان اچ توراک والده پا توراک ایمان لگی اگر اصل یہ ہو جان دی کرے حال جکم د دین د اوه ته ما غیته نظر باندې دا بدی کې تعصب حالکه قران د الله کتابه کله ته د الله کتاب جدی ته دعوته پر پښتن دي جوابي کاروایی بداوه چې نو من پیغمبر ما منزل راي مون باندې کوم نازل شوی تورات پاګیزه ایمان او دنی نه پالا وختونه حالکه الله فرمایي هو الحق توراث ما له الا قران چې دا هو الحق دا حق دی دا حقيقت او څنګه حق مصدق لما ما ما زګدا موافق دا تورات سره ما هم چې بي شي چې دي تورات مې نه په تورات کې کوم خبري نه افد قران کې مې نه دي تورات مې نه دي لې قران ومنل په کار چې تورات نه او اغا مزامینو پا قرآن کنی قرآن من مکار دی ما اللہ هو الحق دا حال دا دیشتا قرآن حق او دا تعیید میں لیماتا اغا تورات ماہم چه دیسا اللہ ورد و دوین جو آبر تورات منه او قرآن نمنه حقیقت تازو تورات ام زکر که تاسو تورات ما نلیه تاسو همخی تیوشو قدی رو کوکی چی فریقا که ذبتم با فریقا تختلونی وڈالا دا پی عمبرانو بتاسو تکزیب کو یوبان فردوزا نو چی تاسو تورات ما نلیه پی عمبر و ایا قل فلیما تختلون بیا اللہ بولی ملا اللہ پی عمبران او اغییم درو جن کری دی اغییم ندی ملن ان کنتم مومنین مسلمانان یا پا تورات کہ تورات تو خدا خبر نہیں تھی کہ پیغمبر داشن کو قتل کرے۔ تورات تو کے خدا خبر نہیں تھی کہ پیغمبر راشن تا توائی چتر ہو جینی۔ اللہ پر میں کہ حقیقتاں تھا سے تورا مومنان وے۔ تزو لے جا کر کو۔ جو پیغمبران کرتا ہے۔ اور پیغمبران نہ منے تو تورا تو ایمان نہیں تھا۔ نو صرف تخلی ایمان پاتے۔ تو تخلی ونی ایمان وے وے من استاسو په تورات ایمان شته او نن په قران ایمان شته په دا هغه زمانه یې يهوود کوي ها له دې زمانه يهوود هغه نور بدبړکل دي انته هي خراب کړل دي په لاسه پکې لیکل کړل دي داغه بالکل کتاب ختم شوهه کتاب یې ورکړل نو هغه وخت ولته چې من استاسو ایمان نشته او نو قران انکار کوي وَرْبَسِ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَانِ سُمَّتْتَخَسْتُمَ الْعَيْزَ مِنْبَادِي اگر تاستر پا توراعت تانی ایمان درائیں موسیٰ علیہ السلام تاستر تو توراعت روڑ دیں بینات تی دی روڑ دی واضح موجزات تسر راغ بینات واضح موجزات موسیٰ علیہ السلام موجزات آگا لاس بیچ گریوان کو ارکا چمکی دبا دا آساوا د خامار جو شہدان آسا و سمندر لے رو بہولا لارک دو و دیدا آسا و اکانی گے رو بہولی او بدن رو بہول دی او دک کرنگی پدی ده موسیٰ علیہ السلام کو کون باندی نحمد کے براش پارسلن علیہم الطوفان اللہ پی طوفان راوست ده موسیٰ علیہ السلام موجزہ خان پہ اللہ کلام و صلت وین پہ اللہ مصلت بارحل بلا موجزہ تو نحم موجزہ تس آیات انها معجزات تحقیق سره تاسو پر هغه موسی علی السلام کو از احکامات واضح او معجزات سره چې کتاب تورات نه هغه واضح احکامات وروړي پای کې دا خبرې نه وي چې پیغمبر وخت نه او پای کې د شیف حکم کمزاو موسی علی السلام واضح ایتونه سره هغه ثم تخسطو من دمین بعده بیا تاسو خپلیتوب سره ونی زو من بعده رست رجانا د موسی علی السلام دخلو نشی موسیٰ علیہ السلام میکات ترڑا او کتابی راڑا ملتا سو دسکی ای باید شو رابشی تفسیری واقعی دی چکلن ازان سر در پرغنیان سکالی مالی اگستی یہ امالی غنیمت و یہ سوالی تو را گستی و با حال میکات لڑا نا دیزان دا پر ناجیز گانت چرا شدہ خوصل رکول پکار سامیره منافق و بزدارکالی مالی دیجی را هون تاوی غروض النوات نوستقی جوی او کون تاوی بے... حازا الہو کم و الہو موسا تنسی دست تاسو خدای ده موسان خدا ده موسان خدا ده موسان اخفل خدا ده ایرشوی ده تغیره حل تمی کاتل دل دل ده خدا خدا ده دل تراغیم اسخی کے باواچ دنکی دن ده سوری وانتا پکی کرو آواز بیگو اندی یغل تا عبادت شروع تفسیری واقعش پاراسم ما اللہ ورکان خبرہ کئی چه تاسو آئے ملکتورات ایمان موسیٰ علیہ السلام واضح دلیلون راولی بایئی که دل توحید مسئلے وی واضح و موجزات و سر راگلیو او بیان تاسو دلسخی عبادتو کچه موسیٰ علیہ السلام دلون رسول وانتم ظالمون او حال داری کتاسو مشرکان او حقیقی پیان بارو او خصیحی کتابو او بیان مبارو او دا ایمان دے وَإِذَا خَدْنَا مِيْسَا قَمْ وَرَفَعْنَا قَوْكَ مُدْتُو استازو پا توراد بانی ایمان دے تا خبر مخکم ذکر شو بیا اللہ ذکر کئی با توری تاکیب اول سره او نو خبرم ذکر کئی مخک دا خبر ذکر شو وچا اللہ با دی بانی غرب وچت کڑو مکمل پی دا پاس وچت کڑو نیسلیو پی دی پی عمل نکا بازو مفسرینی لکلی دی جی. دی داوی چه موسیٰ علیہ السلام دا چه مونگا تا سرزو بری احکامات که سانی د زمین دا پرا گنجایشتر چه مونتخده پاک پلوی چه پدی عملو که علبا پی عملو که صح پو مونتخده چه کلالاللو بس خورا پاک پیدا کوئی دا منای که عمل پی کوای پی نا بکنه او بازو نحوم زکاره این آغا آیات که را غیلو از ندقنال جبدا غری پی کانهو ذلتنہ غری پیرا مائل با خلک لپاره تاسو منت تیار مراخو کو دین الله تعالی و دعا غواړم خو موږ اته نه کوم الله یو ته وی چېونی سې کله ا حقانات چې کوم منتاس درکړي دي پکو دي پکو دي د قوت کو شي شوکه په دې باندې عمل او که بس ماو د اواړه دعا د الله دینه واسطه مې ډېره مننه کوم وې سمعه نه وایسته مطلب دا مو وره د واسينه سم مطلب نه نا پر مني په طرف کوي قبولوم په بل طرف تمنوي نه فرمانې کول لري اوسه مطلب شي مطلب یې نه وي دا, دا اسنه آټ نه ونی په خلو باندې څنګه نه وای چې موږ قبول کوو امر د قبول کوو خذله کیدو چې اسنه موږ نه فرمانې کولای زموږ نه منو مدوم را الله وجهه سر په تولات سره دمو محبته جتا سله منور کتابونه منو تولاد الله په او غرضهربان دي چې کله دومره زوره نه او بیا تاسو هغه ټیم کې خپل باندې هو چې موږ وري د قبلوم کو او اوس کومل هم دا او چې حسینا مزره کوم دا اچینا فرمانی په پوره نمو دغه اثر وجه الله بیان چې دومره سختی دې سره شو سختي کول په ایمان جنښت او چې کله ایمان قبول کړي بیا په احکاماته پښتا بیا بیا مانی بیا پتا باندې سختي کول شي په مسکه باندې پروژه کې هم او زور درقیق دی باندې چې کله بل مازه او جناني سي ایمان قبول کړو تورات یې منله خو دا بيځکه سختي وکړه چې تورات عمل کا دي د عمل وا دا عملونه په اوج سدا الله تعالی وجه, وجه بیانوي او شربو فی قلوبهم العجل کول شی او قلب شوه د لیکو دونو محبت دې دسکي دي کې چې عبادت کړو ورته دي چې زړه کې وي سبب د کفره دي نه د اسکي عبادت یې چې له سیمین ځان کوي ته انديان مين دې نور علا کو کېږي اسکي د واجب عبادت په دنیا کې سیوا شي په دې پرځل کې هغه د شرک مړه کا دا د اسکي محبت ورو ته د خواخوږي سره محمد نه وزه کلي تحريقات او کټورات وي چې کټورات به منه او غره کې ووجد کو کټورات ته خدا مسلا دا سينه نه کوي د شرک نه ويږي وزه کا وجبار حل <سؤال> په لوی منه اوزلې وینا پرمانه کوي زکه دنه د شرک ما موجود کتاب کې مسله د توحید او د دې کو مسله دنه مسله چې واغه د شرک مسله پرتاه محبت دې اسکی پروت وزکه په انسان کې د شرک وې موجود و بحثه توحید په رب خلک تو رات مسلیمو دل الله له رحمتانيت او ديوالي مسلم نن الله وي ذکر اسينا او چې څوک له شهو قل پرشهو دي په ژوند کې د سي محمد میکو پرم سبب دا کفر دې د سړي عبادت کړ دا هغه مخکين ذکر شه ونه ال ته کې دې د فرض ذکر شه و چې دې عبادتونه الله دې توبه قبول کړي او توبه قبول کړه و نه یو غلط کړه یو عذاب دم سنگین جرم د شرک سره د توبینا الان د توبه ملامتیا دږي بیا وتعالام میو بل قتل یو بل قتل په چته توبم تمام شي ګرو په خطر و امش میو بل قتل ان تعداد بار وروه حضرت الله تعالی دا واده د بیا د ذکر کړو ور خبر ذکر کړ په دا واده دینه غسته شي او نو اغه خبر کړو چې څنګه ګرا توبو او پرزنده د خبرو چې نه او داغلی وجه من یاد انت بیان کړ چې اصل کې محبت د اسکی د مفروده مبارک علی الله وتا صدا واډوانسته شو نو کتاسه په تورات باندې ایمانې په تورات باندې دا خونده کوم چې د اسکی باره کوي په دې سمایه امرکم به ایمانکم دا هغې انکار شریعه هغه چې حکم کوي تاسو راغې تاسو ایمان اینکم تو مومنین په تاسو مسلمانان کتاسه مسلمانان دی ایمان تاسو دپیام درانه د تکلیف حکم کوي نو موسی علی السلام د تکذیب حکم کوي د عبادت د سټی حکم کوي ته تورات د حکم نه نه منلو در دربان منی ومنباو یو ته نه منی د حاضر ناکاره ایمان د چتا څدارنګ مسلې بیانې مطلب دا دی ته مومنان ها او تاسو ایمان دا, دا, تا تا دا خبرې کوي نو تاسو تاسو اړو ایمان شتره ولبد سما یا امرو کین بی ایمان ناکار دی هغه چې حکم کوي په تاسو ایمان این کن ترمومینیم که تاسو مسلمان نستاسو ایمان نیشته که ایمان وی نی ایمان صریده داسه غلط خبری نخیی کل امکانت که کمود دار الله داده دی او بلغه تاکیده داده دی مخ که دا خبر سکر شو چه دیوی امون با جهنم کندو مگر یسو عزی بشمار برزو پکم ورازو که چیزمونگا لارانو تسکیب وادت کرده دی یادای کیدا وجه دنیا روزر کال <سؤال> عمر بس ی روزر کال مقابلہ کی ی روز ور جہنم کیو دا مطلب چې بس موږ مسلمانان یوه صورت ګناونه کړی دی بس یوه صورت بجہنم کیو او بیا زه مسلمانان یوه او او بعض ٹیم کې بیا دا مش په کوم سې ګړه کې برش الله موږ الله تعالی دوستان یوه دی او عیسایان او یهوديان په جهنم تزی او يهودان و وي عيسایان چې کوم د جهنم ته چې پېو بل بیا ملي يهودان و وي سایان جهنم یاند او عيسایان و وي يهودان جهنم زنګ جن ثاني ساب الله دیتا چې لنج ورته ځان کچري ان کانت لکم الدار الاخره او غور د اخرت هغه عند الله فضلا الله و هغه تاسو د پرې خالصته نیوازي بل چې قتا شریک نی من دون الناس علاوة نور و خلقنا صحابات و مسلمان دی بنیفی اتاسو بجندت تزاید نو دیا خستاس و خورده اتاسو زایده کنزا اللہ نا تمنا دا, دا, دا مرگو که فا تمنا و الموت تمنا و قیده مرگو ان کن کن صادقین و چه اتاس رشتینی نو دا تمنا مانا آرزو دا مرگو دادا دی اللہ پس پلا مانا دا بازو مفسرینو اجلو مفسرینو اندکو مانا لیکلی را او بیا د نیک دیپته عبد الله بن عباس په حوالہ باندې کړي دا اټم چې د مرګ تمنا کړي نو خدا به دی ټول مل کړي یو یو په دې پمپس وکنه او قاتشه چې خو لا د زمونږ د آخرت یا مونږ له مرګ راالي او جنت تموره شه هم لشي او هغه د دې عمل خراب خدا زته وی ولې تمنه او بدا دا تمنا دې هرگز نکوي ولې نکوي به ما قدم تدې په سبب دې چې وړاندې کوم دې یا لاسو د ذکر سره کوشش چې عام طور اعمال انسان په لاسونو باندې کوي ونه ټول اعمال د مراد الله فرمایي هر هرڅ تمنا نکیدې د دې د لاس او پونا ا دخلې نادر ګنده اعمال محکدې هم بیا یې کړې نه د دې عبارتې کړه نچ پرمختمنه والله علیم بالظالمین الله قد ظالمانه مگر د تمنا خپل معنا د حقيقي معنا چې سې کیږي بل د لفظ نه نشه مستعاجز او با د د پټمنه او مطلب بل بیان ابن قسین وغیرہ تفسیر ابن قسین کی چه پتہون نو الموت مطلب داد دیتا مباہله دا او مباها شهلنج د مباہله چې سره دعوتم قبول نکي او دې انتحاده ورسيږي نبی اریت چېلنج د مباہله ورته مباہله چېلنج دا چې راز ته سمیدان ترشه منبه میدان ترشه زریبو او الله تعالی ته بینت ایسوالکو او زریبو چې کم یو او موږ تاسو کله ملک <ماللہ> دی کوي بسوالو کې تخراین الطالب کتمنه الموت علی اذذبکم منا ومنه چې کوم پتاڅه چې مسلمانان یو پتاڅه بسوالو کې میدان ته شي چنګدروځندنه په اړه یې خبره غواړي کی ته چیلنج مران سن الله امر سری د عالم دی کا بیان نو سلام الله علیه او کا بیان کمنه حقایق هغه باندې بدوا کوي او خاله کی په سماع کا جنه چې وغه د اتباش نو بعض مفسرین او علما یو د تفسیر دانه د مراد مو باحاله د میدان ته بس دعا بويږي بو زاری بويږي مرګ بويږي بو کمنه بو بو تاسو کې تر وځندې کاغذ خپل مرګ راوځي خدا په مرای دی دا کاری چری نه چې کدی ته رخل الله شنو پدرا چې د دې ورو اخيري ولتجدنهم احسن الناس على حياه الله فرمای د مر تمنه سکے او دا, دا چیلنج له يهود سره ذکر شوه او دا چیلنج نبي رسول الله عيسيان الله برکره دره مصیرا سوره تیمران کې ورای شي دره مصیرا سوره تانی عمران کې ورای شي او دی به الله دستاونی په دې باندې چیلنج وکړ الله برکره چې الله د مر تمنه وکړه اتشتم مصیرا نیته د پته د کچلن شیوهه شیرازای دعا به وو پالو یو زاری دوه کوشش وکړو چې کم یې دروځنه دی الله تعالی غ تبا و برباد کوي زای سایانتمر کې شې دی تهوم دې کمې کړه ها تر کار چاته پتی چې دی کې الله تعالی به سره هلاک کړي چې کم دروځنه دی تبا و بربادي الله پرمې ته مرچ چیلنج شه د مرغ وا سکه د مرغ تمنا دمرتمناهه حالت کې ندي کوم فقار حدیث کې راځي چې تاسو نه لیدو که د مرتمنا نه کې لږر مزل به دا تکلیف د وجه نه چې کم تکلیف دبان راغلي زکات کنه نیک انساني منور نه کېږي په مرخصوالینه کې او کدي ګنادار انساني شاید چې الله دې توفيق ورکي او توبه او باسي او تکلیف د وجه نه چې مرګ روانه شي کولای ديني تکلیف کې شته چې دین یې بربادي دوا کولی حدیث کې راځي په غیر مخدونی خدای پاکه ماده سره هر ټوفات کې چې د دین په څنډه کې واقع کې نشته نو کډین بر دی بربادی کې داسوال کولی شي خدای پاکه زماده د دنیا بربادیونه معنا محترم کراوه او اسید دنیاي تجيكون مصبتون د وجه د مارکسوال نشکر په حقیقت شو دې خپل په کومه تلمنه نو دا عام کوم نه ده دا, دا د دې کوم دا اعلان قانون نه ده خو دي په الله تعالی کې ما الله تعالی دې دې سوال چې خپله پدې مرمنه راوي چې خپل نیمه تا ورسه خو دي چې تاسو سوال الله فرمایي دې ماته سوال چې تکی ولتجننهم احرس الناس علی حیا ته به مومن دې له راغړې هرسنات تخلقنا علی حیا د تجنن باندې او منن الذین شرکو دا کسونه اجوان سردی محمد بسیوائی یا ودو احدهم لو یو عمرو الفسنه لو و خیدی لو یو عمرو الفسنه دا چی تتورکلشی عمر زرکا دا زرکا دا عمرو تورکشی دا دی جو بل سر آغا سلام وچی جو بل سر ملوشو نو یو بل تبیو خدیر زرکا دا عمرو درکی پارسیانو بم دا اللہ کبیس مونگا ترسو بخیر علی ووایو یا بل الفاظ استعمال کن دی بدکا الفاظ است چی او بل سر آمیلوشی یا فارسیان امام دا استمالو چی اللہ دی زرکا لئو مردر کی او دا آمان خدایب باق فرمائی دی خدا اخی چی دی تی زرکا لئو مردر کی چی او بل سر آمیل عویگی اندک دو آگانی که یا ود دو احدهم لو یعمر والقصن دی که او تن پخی چی زرکا لئو مردر کی او دا حقیقت بیانی که او تن تا زرکا رو مردر کی چینا لرکی دونکے من الله من العذاب دا عذاب دا اللہ نا ایو عمار دا چدتا عمر ورکش نشلو گی پولتا لرد عذاب نا ایو عمر دا چدتا زرک لے عمر ورکش نا عمر انسان دا عذاب مینو بچک موسیٰ علیہ السلام دا پریشترہ لے حتا اس تا مرد السلام اللہ سپیڑا ورکش اللہ دلالا آگئے اللہ تو اگی وقت دا پریشترہ وہ نوی چیزا پریشترہ مین او هغه وڅی کړو نه بچی پرستانه کاله وکړه چې ته د مارګ له راغلم ته بچی سټیو او بس سړی وځنی کو او هو د محمد صلی الله او دا الله شورتو وای ز پرستانه الله استا مارګ له راغلم چې رااله د پرستانه او وته یې د استا مارګ له راغلم الله چې په وي باندې تا الله اس بیا بسې نو عمر انسان هر څومره شي بار حل ختمېږي الله فرمایي و ما هو بِمُزَخْذِهِ ند د ذاتم خلاصی دن کې عمر ند خلاسون کې دلاره اي عمر دا چې د عمر ور پېښ قوم سره انسان د عذاب نه خلاصي الله بصیر بما يعملون الله نې دون کې ر ا بما دعا سو يا يعملو چې ایمان لڑی بی ما که قرآن باندی انزل اللہ چی نازل کردی اللہ تعالیم خالو دوی وای جواب کی نو من اومن ایمان لڑو بی ما که توراد باندی انزلال اینا چی من باندی نازل کردی شویدی و ایک فرون او دی کبرکی بی ما کمار پا گتاب نو او چی علاو دی چه قران دی او انجین لوغره دی و هو او دا قران چې دی ماورا ماورا دی د دې کتاب نه چې دی و هو ینه دا قران ال حق د حد مصدقن تصدیق کوونکې له ما دا تورات ما هم چې دی سره دی کوله پیغمبره په لمته قتلونه تاسو لکت لولا بیا الله پیغمبران د الله سلامین قبل الان ان كنتم صادقین په چرتا सृष्टि نه په ایمان کې په تورات ایمان دره ولنقى جئتم في حديث الرغله تاس موسى عليه السلام بالبينات الواضحه حكمات الشرع ثم تختم الايداهات سني سكيل را ته دې کوم سرا من باندې رسول الله عليه السلام دلونه quanto laliuna wa taso rajmu na mushrikano wa id khannata waqti yak waqti was tamunga mithaqa kum wada قوطا کم قاس دستاسو ات تورا تورور لڑا خوضو اللہوی منگووی چه خوضو واقل اے اونیسے ما آراختا مات آتاینا کم چه مدر کری تاستا بی قوت ان کو کوشش سره کامل سرا واس ماو او او را دیلرا یعنی تابداری اوکے قالی دوی سمیع نامنگواریدل یعنی کبول امکلا واؤ سینہ او ناپرمانی موقلا یعنی حالت ایداؤ زلک ایداؤ خبر وچه ناپرمانی موقلا وجسوا واشربوا غدوا تشو په قلوبهم فضلون دي کې سکول شي او فضلون دي کې الایدا صحیح هیڅ کولی شوې نه دا سخي سخي سخي محبت او د عبادت محبت سکول شي بكم प्रेम کا سبق دکو پرتدې عبادت سیده قتل دان دی او دې انكم اور تمرا امکانات کچری وی لکم استاد ظفارات دار اللہ فرتو پر اخرت اند الله بنز الله خالصن خالص یواز من دون الناس لہ و خلقنا فتمنوا الموت نتاسو تمناو کہ د مرگو مرګ واړی چې کم یو درو جن دے دا پر د مرګ سوال کې تمناو کې ان كنتم صادقینا کچری تاسو رشتنی ولای تمناو دې دې تمنان کې دې مرګ ابدن هیڅ کلا به ما سبب د دې خبرې کډمات اې دي هم چې ولان دې کې دې لاسونه دې دارا اما د ورځې پیغمبر باندې پیغمبرانی قتل کړي دي پیغمبرانی قتل کړي موسی عليه السلام یې من له سې چې ته کوي تمنا لرنه والله هو الله تعالی جل الی علیا ولا تجدن انهم خامحات فمومدی لرا احرسنا سدیر حسنا کو لالچیان د خلقونه علی حیاتن فوجندون چې ژوندون دی عامن الذين عزيت برسناق دا بسان ناشه کوچ شركې کړی دی دین وجه رسناق زکدي چې مشرکان خدا خرته قید نشته وي چې مشو ختم شو ادي ته بدل شي بدل ملان کړی به چې لاړو باندې کیریږي مړ نه کوهي تو شنت لز کال تر کیریږي یا وعده خو هي ادهم یو تذینا لو يعمروا ذا جوار زر کاله زر کاله عمر وما هو ان لذات بمزحز اخلاصون كه من العذاب العذاب نه يو مردہ چور نشیدتا سرقال عمر عمر امار ورت ور وما هو نه ذب مزخص اخلاصون كه دره من العذاب العذاب نه والله هو الله تعالی ذو البصير للذين عملون چې دي عمل